Та все ж це інша людка, доросла, певна себе і своєї ваги у цьому світі жінка. Що ж у ній змінилося? Напевно, голосся, майже сиве, укладене в акуратну модну зачіску. Постава голови, голос, хода – все видавало людину, що звикла ходити по килимах, віддавати накази у трубку і не перевіряти виконання. Не ж вона одразу після школи влаштувалася на роботу у білий дім. Софія не пам'ятала достеменно ким, але це точно – туди. «Ну, покажися, подруженько». Звідки узялася, де працюєш, не питаю, чула передачу сьогодні. А Вон воно що, спрацювала радіореклама? Коли перший тихий шок, здивування, радість від побаченого минули, потроху зав'язалася розмова. Яким же ти дивом перебралася на роботу в інститут? «Захистилася?» «Та що ти, Людмилко? Я навіть не знаю, з якого боку до дисертації братися, з голови чи з хвоста». І розповіла про дивне диво, яке, мов, паличка чарівника перенесло її неждано, негадано сюди, до цього водограю без води, до дому, до мами. «Диссертація? Пусте!» Я тих дисертацій на один десяток на своєму віку захистила, ниняла віра Софія. Та ні, надрукувала. Але це майже те саме. Головне, я знаю, як це правильно робити. І комп'ютер у мене не проста собі айбіемка. Вимола вона так зневажливо, наче йшлося про машину-запорожець. А спражнісінький макінтош. А чим вони, власне, відрізняються? Соромлячись власного невігластва, спробувала з'ясувати Софія, яка принтера від сканера нарешті не відрізняла. І не сподівалася колись навіть пальцем діткнути символу причетності до новітніх техночут. Сірої володарки Джина, що визирав мерехтливо голубивим квадратним оком монітора З недосяжної далечі володіння захмарно-високою мудрістю Межі простим, незакомп'ютеризованим народом, званої мишкою Людмила радо, але туманно пояснила Ну, як тобі сказати, приблизно так само як Москви чи Мерседес. Їхати можна і на одному, і на іншому, але... але різниця є. Якби у почуттях можна було втопитися, Софія вже пускала б бульбашки з під хвилі поваги, що межувала з благоговінням. Людмило. Ти виросла в моїх очах на дві голови. Це ж який розум треба мати, щоб осягнути цю премудрість? Людмилка посміхнулася просто, як тоді у школі, іначе мелодія випускного вальсу вчулася у подові осіннього вітру. Ті самі ямочки – так самісінько смішно зморщився носик, з якого якась косметична дива, а може роки, здухнуло веснянки. Ну, щодо розуму ти, Сонько, не перебільшується, ти у нас усі розуми поїла, відмінниця, медалістка. А я так погуляти вийшла. Як дзюбнув смажений півень в одне місце Одразу осягнула і Ворд, і Педжей Мейкер Ти ж пам'ятаєш ті часи перемін Це для одних дев'яносто перший став роком перемоги А інших з роботи поперели. З теплого, затишного місця Робота в мене справді була непогана Затишний кабінет